Ha Ha Ha Rahman Rahim Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salam ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa Allahu jalal shanu I donosimu salavat i salam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Draga braćo i cijenine sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sura vel' Asr je jedna od najkraćih kur'anskih sura. Međutim, koliko sadrži pouka i poruka, to sami iz ovog govora možete zaključiti. Imam At-Tabarani je za bilježio predaju u svom dijelu Al-Mu'đem, Al-Ausat od Abdullaha ibn Hisna, Ebu Medine, gdje da ashabi Allahu ak-Posanika sallallahu alaihi wa sallam kada bi se sreli ne bi se razilazili dok jedan drugom ne bi proučili ovu Kur'ansku suru. Kur suru. onda kada bi jedan drugom proučili ovu Kur'ansku suru onda bi se posalamili i razišli. Imam Šafija, taj poznati imam i učenjak, govoreći ovoj Kur'anskoj suri, kaže, lau tadabbaran nasu hathihi sura, la hum. Kada bi ljudi razmisli o ovoj Kur'anskoj suri, ona bi bila dovoljna. To jeste, ova Kur'anska sura bi bila dovoljan dokaz protiv ljudi. Ova Kur'anska sura počinje zakljetvom. Wal asr. Tako mi vremena. I mi najlazimo da veliki broj Kur'anskih sura počinje sa zakletvom. Pa tako najlazimo na nekoliko Kur'anskih sura među zadnjim Kur'anskim surama, kao što je, na primer, sura vašemsi, val lejli, sura vahtin, vahtduha, da počinju upravo sa zakljetvom. Ovdje je bitno samo da ukažemo da uzviše Allah, tabaraka wa ta'ala, u Kur'anu se kune svojim stvarenjima. I Allah suhjanova ta'ala se kune sa kim on hoće i sa čim on hoče i želi. I to zaklinjanje njegovim stvarenjima ukazuje na važnost i bitnost tih stvari sa kojima se uzvišeni Allah tabareke wa ta'ala zaklinje. Međutim, kada su pitanju stvarenja, stvarenjima, to jeste nama, nije dozvoljeno da se zaklinjemo osim uzvišenim Allahom tabaraka wa ta'ala. I zato kaže Allahu poslanih sallallahu alaihi wasallam man halafa bi gajri Allah faqad ašrek. Ko se zakune sa nećim drugim, mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, on je počinio širk. I zato vidimo neispravnost toga da se ljudi zaklnju svojim majkama ili svojim očevima ili pak da se zaklnju dinom ili da se zaklnju kabom i tako dalje. Znači jedino Sačim vjernik može i smije da se zaklinje, jeste da se zaklinje uzvišenim Allahom tabaraka wa ta'ala. Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala ovu Kur'ansku suru počinje sa zakletvom i kune se vremenom. To jeste vremenom u kojem se događa dobro i zlo. Međutim, zašto se uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kune? To jeste radi čega? To je u arapskom jeziku poznato kao nešto što se zove džavabul kasem. To jeste odgovor na zakljetvu. Kao da čovjek kaže, tako mi je što. učinit ćeš to. Tako je Allaha, to je tako. Tako uzvišeni Allah, tabareke wa ta'ala, uvijek u Kur'anu kada se kune, poslije te zakljetve dolazi takozvani odgovor ili radi je, ili radi čega je došla, radi je došla ta zakletva. Ovdje se uzvišeni Allah, tabareke wa ta'ala, kune da je čovjek na gubitku. I zato ako pogledamo ovaj Kur'anski ajet, vidjet da je on potvrđen sa nekoliko častica u arabskom jeziku. To jeste, da pojasnim, na primer, da se kaže uh, wal'asr, l'insan fi khusr. Čovjek je na gubitku. Bilo bi ispravno. Međutim, uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže in l'insana la fi khusr. Znači častica ili Uh, inna koji su naziva harf mušabbah bil fi'an dolazi radi potvrde. To jest uistinuje čovjek i također čestica alam koja prije fi dolazi također radi potvrde. To jeste kao da se kaže uistinuje čovjek na gubitku. To jeste zaista na gubitku. Potvrđuje se, se još jednom. Ova riječ insan sa određenim članom insan, dolazi kako bi se ukazalo na vrstu. Ili kako se u arapskom jeziku ova ilam zove almul jins to jeste čovjek kao vrsta je na gubitku. Načini čovjek po svojoj prirodi je na gubitku. Osim oni kod koji se nađu određene kod koji se nađu određeni osobe. To jest drugim vnićma da kažemo da nam uzvišeni Allah tbaraka ve taala na početku ve kratke kuranske sure kaže i garantuje i zaklinje se da je svaki čovjek kao pojedinac na gubitku. To jeste da on ide putem propasti. Pa onda uzvišeni Allah tabaraka vata'ala kaže illa osim. Pa je uzvišeni Allah tabaraka vata'ala spomenuo četiri osobine. To jeste oni ljudi kod koji se nađu četiri osobine, oni će biti od oni koji su uspjeli. To jeste koji neće biti vezani za propast. Pa koje su to osobine? Uzvišeni Allah, tabarik wa ta'ala, spominje prvu pa kaže illa lathina amenu, osim oni koji vjeruju. Osim oni koji vjeruju. Dobro, da kažemo ukratko šta iman znači jezički, šta znači terminološki. Iman jezički znači da u nešto povjeruješ. Znači, došla ti je neka vijest, ti si u to povjerovao. Međutim, iman terminološki znači, kao što kažu učenjaci ahli sunnata i džamaata, kažu da povjeruješ svojim srcem. Misli se na ono što je došlo u objavi. Da povjeruješ svojim srcem, da očituješ svojim jezikom i da to potvrđuješ svojim dijelima. Da to potvrđuješ svojim dijelima. I zato, kada god vidimo da uzvišeni Allah ta spominje vjerovanje, odma poslije toga spominje činjenje, činjenje dobrih dijela. I zato ovo verovanje je da kažemo nama poznato, znači znamo, još kada smo bili u mektabima, znači učili smo, Amen tu bi Allahi, wa Malaikatihi, wa Kutubihi, wa Rusulihi, wa Ljomil Akhir, wa Bilqadr. Znači, iman znači prije svega da vjeruješ u Allaha, da vjeruješ u Allahove Meleke, na ono što se spominju kao imanski šarti. Međutim, iman je također da vjeruješ u sve ono što je došlo u objavi. To jeste, sve što je došlo u Kur'anu i sunnetu Allahovog postanika sallahu alaihi wasallam i da to, da u to nijukom slučaju, ne sumnjaš. I zato sve ono što je došlo u Kur'anu i što je sunnetu, srce vjernika prihvata i u to črsto vjeruje. Svejedno, da li on u to momentu razumio taj propis, da li razumio mudrostog propisa, zašto je taj propis e, objavljen ili propisan, vjernik u sve to, vjernik u sve to črsto vjeruje. Druga osobina koja nam garantuje uspjeh, jeste činjenje dobrih dijela. Illa levina amenu Wa to jeste, koji vjeruju i koji čine dobra djela. Kada se kaže činjenje dobrih djela, tu se misli izvršavanje onoga što je Allah naredio i klonjenje onoga što je Allah tabaraka wa ta'ala zabranio. I zato na prvo mjesto tu dolazi ono što se zovu islamski šarti i što nam je poznato, a to je očitovanje šehadata, la ilah illa la Muhammadu rasulullah, zatim obavljanje namaza, davanje zakata, post mjeseca ravanzana i također da čovjek obavio hađ ukoliko je, ukoliko je u mogućnosti. I zato ovdje želim da spomenem jednu stvar, da tu stvar razumijem kao jedno pravilo. Draga braćo i cijenine sestre, onaj ko uči i izučava Kur'an, ko se druži sa Kur'anom, koji izučava Allahu tabaraka wa ta'ala govor. Nigdje neće naći da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala spominje vjerovanje, a da odma poslije toga nije spomeno činjenje dobrih dijela. I zato vjerovanje ne može nikako da bude ispravno ukoliko to vjerovanje naprate dobra dijela. I dokaz toga imamo u ovoj kratkoj suri koju većina nas poznaje na pamet i možda je, možda je često učimo. I zato onaj, Ko iskreno veruje u Allahe tabaraka wa ta'ala, on če Allahu ta'ala ta pasti na sajdu. Ona je ko iskreno veruje u Allahe tabaraka wa ta'ala, on če postiti mesjec Ramazan. Ona je ko iskreno veruje u Allahe tabaraka wa ta'ala, on če ako ima imetka, i ako je obavizno da dat ne zakat, on če dat zakat. Ako ima mogućnost da ode na hajj, ta osoba če otići na hajj. Onaj koji iskreno vjeruje u svom srcu, znači to njegovo vjerovanje se vidi, vjerovanje se vidi preko njegovih, preko njegovih djela. Zatim treća stvar koji uz Allah tebareke ve taala spomini je ste wtawasau bil hak. I oni koji jedni drugima preporučuju istinu. Prve dvije stvari od ovih stvari, od ove četiri stvari su da tako kanjemo vezane za čovjeka lično, a to je da vjeruješ i da činiš dobra djela. Međutim, sledeće dvije stvari koje se spomnio, dove četiri stvari su vezane za čovjeka, međutim, kada je upitan u njegov odnos prema drugima, kada je upitan u njegov odnos prema ljudima oko njega. Pa kaže uzvišani Allah, tabaraka wa ta'ala, wa tavasav bil haqqi. Oni koji jedni drugima preporučuju istinu. To jeste vjernik koji iskreno vjeruje u Allah, tabaraka wa ta'ala, on to vjerovanje, vjerovanje neće zadržati za sebe, nego će on tjeti tu blagodat, tu najveću blagodat koju čovjek osjeti na dunjaluku, on će htjeti da to prenese drugima. I zato vidimo u Kur'anu zašto se na toliko mjesta spominje pozivanje u dobro, zašto se spominje naređivanje na dobro, zašto se spominje odvraćanje od zla, zašto vidimo Allahovog poslanika, alaihissalatu wassalam, kako poziva druge, zašto vidimo jashabe, I kako vidimo je shabe Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam da i druge i tako dalje. Zato što ono što od nas traži, iziskuje pravo vjerovanje, jeste da u to vjerovanje pozivamo i druge. A ovdje želim samo skrenuti pažnju na jednu stvar, a to je da kada se kaže poziva na druge, misli se da čovjek krene od svojih najbližnjih. I zato prvi ajeti, koji su objavljeni posaniku sallallahu alaihi wasallam, di mu se naradjuje po zivani, Allah tabaraka wa ta'ala mu naradjuje da poziva svoje najbližnje, pa mu kaje wa anðir aširataka al-aqrabin, i ti kaje opominji svoju najbližu radbinu, pa uzvišani Allah tabaraka wa ta'ala naradjuje svima pa kaje ya eyuhal ladzina ámanu, ovi koji verujete, ku anfusakum wa ahlikum naara, ovi koji čuvajte sebe i svoje porodice o jahennem skivate, i za to ako razumije ovu, kao što smo kazali, jednu od najkraćih Kur'anskih sura, on može reći, znači, moje djete, znači, ja nisam odgovoran za njega, ono je odgovorno za sebe i tako dalje. Ne, nego ti si odgovoran za svoje djete, ti si odgovoran za svoju porodicu, ti si odgovoran da im preneseš, da ih podučiš, a Allah tabaraka wa ta'ala opučuje na pravi put onoga koga on hoće. I četvrta osobina koju spominje uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala jeste, watavasav bis sabr i koje jedni drugima preporučuju srpljenje. Samo ukratko da kažemo što znači srpljenje. Srpljenje jezički znači el-habz, ustezanje. Na jedan način slično kao i post, kada smo govorili o jezičkom značenju posta. Međutim, nešto se ovdje misli kada se kaže da je sabur ustezanje. Sabur je ustezanje da ne učiniš nešto u čemu je Allah va tabarak va ta'ala srđba. Pa da... Spriječiš svoju dušu da učini nešto sa čim Allah tabarak i wa ta'ala nije zadovoljen. I islamski učenjaci kada govore o vrstama sabora, kažu da postoje tri vrste sabora. Prva vrsta sabora kada je u pitanju pokornost. Šta znači sabor kada je u pitanju pokornost? Znači imaš stvar koju su obavezan da izvršiš. Na Naprimer, da obaviš namaz, da dadneš zakat. I može čovjeku biti tako da kažem u duši možda u određenom momentu ili na određen način teško da Da sustegne svoju dušu od tog prohtjeva da tu ne učini, pa učini, to se zove sabur na pokornosti prema Allahu tabaraka vata'ala. Znači da učiniš nešto kada ti tvoja duša kaže na moj činiti. S druge strane je sabur na nepokornostima ili u pitanju nepokornosti jeste kada te tvoja duša nagovana da učiniš nešto što je zabranjeno da kaže svojoj duši ne, pa da učiniš onako kako je uzvišeni Allah tabaraka vata'ala zadovoljan, to jeste da ostaviš činjenje te stvari koja je zabranjena. I treća stvar, sabur kada asu pitanju nedače. To jest kada u pitanju Allahov kader. Kada te zadesi nešto, znači što ne želiš ili što ne voliš ili da kažemo što je nedača. Znači da se sustegneš tu i da ne govoriš nešto sa čim Allah te bareke ve taala nije zadovoljan, znači to je to je od sabura. Važno je saburā. Ćemo vidjeti tako još što ćemo kazati da Ako pogledamo i razmislimo, vidjet da uzvišeni Allah, ta ala, sabur spominje kao zadnju stvar. To jeste kao da nam kaže, nema ni ispravnog vjerovanja, nema ni činjenja dobrih dijela, nema ni preporučivanja na dobro, osim sa saburom. Znači, sabur nam je potreban za sve ove tri prethodno spomenute stvari. I zato, na primjer, možemo vidjeti kad čovjek kaže samo svojim jezikom da vjeruje da vire Allaha, da vire u sudni da vire u Meleke, na jedan način odma dođu ljudi koji ga otoga od toga odvraćaju. Znači čovjek ako nema sabora, znači neće, neće izdržati. Čovjek kada počine da čini dobra djela, kada počine da čini dobra djela, tada se poveća, tako da kažemo, povećaju se njegova iskušenja i onda mu i sabor dodatno potreban. Čovjek, pogotovo ako počne pozivati druge na dobro, onda se još povećaju njegova iskušenja i onda mu je i kako sabor, sabor potreban. I zato znamo hadis gdje Allaho poslanih sallallahu a.s. kaže da ljudi koji su najviše bili iskušavani su poslanici, pa onda koji su njima najslični, To jeste radi njihovog pozivanja u dobro. I odvraćanja od zlata naravno. Ono što još želim reći govoreći o ovoj kuranskoj suri draga vraćo i cijenne sestre jeste ono Što možemo razumjeti iz ove Kur'anske sure također jeste važnost i bitnost vremena. Važnost i bitnost i način korištenja vremena u našem danu. Zašto i kako ovu stvaru možemo razumjeti iz ove Kur'anske sure? Učenjaci kažu da je veza toga da se Allah taala zaklinje vremenom pa da onda spominje da je čovjek na gubitku, osim oni, to jeste kao da nam kaže, znači vrijeme je to u kojem čovjek dobiva i u kojem čovjek gubi. Pa naše vrijeme, znači naš dan, naš sad u kojem se nalazimo, znači mi smo ti koji razmišljamo o tome ili da kažem, odlučujemo o tome, hoćemo li to vrijeme provesti u onome sa čim je Allah zadovoljan ili ćemo pa provesti u onome sa čim Allah tabareka wa ta'ala nije zadovoljan. I zato onaj kojem je Allah taala ta dao razum, razmišlja o svom vremenu. I već smo jednom bili rekli da se prenosi od islamske učenjaka, tačnije od Hasana el Basrija, da su dali definiciju čovjeka i da su kazali da je čovjek vrijeme. I tačnije kao što kaže Hasan el Basri, ti si vrijeme, svaki put kada ode jedan tvoj dan, otišao je jedan dio tebe. Također ono što možemo razumiti iz ove kuranske sude jeste važnost znanja. Zašto i kako važnost znanja? Zato što, draga braćo i cijenje sestre, nema ispravnog vjerovanja, niti ispravnih dijela osim saznanjem. I zato kaže uzvišeni Allah, tabaraka wa ta'ala, obraćajući se poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, fa'alam anahu la ilaha illallah. Kaže, znaj da nema istinskog božanstva osim Allaha. Pa je počeo sa riječima znaj. I zato taj poznati učenjak imam Buhari u svom sahihu spomenuo je poglavlje koje je naslovio bab El. ilm qabla al aml. Poglavlje da je znanje prije dijela. I čovjek šta kud hoće da učini, potrebno mu je zato znanje. I zato, na primjer, ako kažemo iman, vjerovanje. Znači, usta da vjeruješ, kako da vjeruješ, potrebno ti je znanje. I zato izučavaj Kur'an, izučavaj sunnet Allahovog poslanika, izučavaj život poslanika, sallallahu izučavaj akidu i temhid, da vidiš šta je to ispravno vjerovanje. Želiš da radiš, međutim, kako ćeš znati šta je halal, šta je haram, kako da obožavaš Allaha, kako da se obhodiš prema ljudima i sa ljudima, ako ne znaš, propise halala i harama. I zato od stvari koje su spomenuli islamski učinjaci jeste da su kazali da ova sura ukazuje između ostalog i na važnost i bitnost znanja. Allahe tabaraki wa ta'ala molim da nas učini odoni koji su uspjeli i molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini odoni koji razmišljaju o kuranskim ajetima i o kuranskim surama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.